Bidarte haspe emprisako buruak igandian Euskal Telebistan egin adiarazpenekin eta baita ere etendura edo hernia diskal bat baduela adierazi duelako, gezur utxa lapotagaren itzetan. Olatz iduate lankidearekin elekatu da xalarekin telefonoz, bere gerua zoin dena ipatzeko eta ardatz nagusiak balimadazki erabaki finkurik ez duela hartu dio ivasara berrisalak. Horendika handez dut pentsatu er eh? nahi nuke trinketian behizere piskoatasi pastigubatzu kegin behizere eta gero aukera behin ma hor garze ere, hor dago bueno, egoaldean ez eh, udantapartzi asko dire eta, bueno, entzaitu koniz ojo katzea, posibio behin ma dut trinketian eda, eta trinketian diferentea izango da trinketian hor maila oso oso na dago eta hor dugun hor beste desazioa da, eh, zen etzat behizere hor sartu ta, Uh, uberen taztian uh, jokatu balakitzaia izango da ez txaituko niz gero, bueno, egoalden balakit piskat lasaia go izango da ez han partzikoa dire montatuta bakarik partzikoa bat egiteko, ez beste tensioarik, eta bueno horun eresago da erezat Han segitzea, behin, bueno, mm, aukera ikusten main badut hor trinketian hozarteko eta baina onain main badut, zartako zartako ez. Biak egiten alko dituzu zure ustez, bai trinketan eta bai egak Bueno, hori ikusi behar, ez, hitz egin behar dut, heneasmoa hori da, ez, segitzea ezkerparetan, partigun batzuk bari ma dut posko homo niz jo batzea, Gero hemen ere behar dut zitzegin batez ere eskupilotarekin haber eta, eta gero, bueno, haber haukera daim badut pasio batzuk egiteko, erotorneu batzutan xartzeko eta, bueno, gauza asko aklaratzeko, ez? Eh? Ala ere, beharko duzu lizentzia bat hartu nahi baduzu berezkoekin jokatu? Bai, bai, bai, bueno, ia pentsatu dute behiz ere hartzea eta dudarik gabe hartuko dut Azparnen ez, noz behiten ez. Noiz behiten Azparneko klubean. Zer nagis, azta hor, Otsaila Bukaera arte beraz kontratupean zira, noiz hartuko duzu erabakia, bako duzu askifite erabakia, zer egin ez, ere? bai ikusiko dutegoa ikwa... biak posible izango betea geroa ber hori ir, nola izango dire, gero jinketian ere badu berri zure entenatu jinketian, bueno, askotan parte gatzu egin ditut baina beti den hori gabe, entrenatza beti ezkerparetan egintzen entrenatzen eta bueno, ez dut kasik gino e, entrenatu hilabete bat, edo hilabete herdi segiru duen trinketean eta hori mm. eginen duzua dideaz hilabete bat e, entrenatu trinketean? bueno, ez dakit e, e, nik hori zangoniz e, probatukot e, bai, jentsaketukoniz jarzea ez, e, ongi, tritmo hori pixkoat harrapatzea ez, beti azkar beti fitet, hori gara hori trinketean jokatzen nik, nik bat ere Beti denboa gutxi gutxirekin ez entenatzen, eta bakigu entenatu ez gero konfientzan zerra, gero lekua ere ere esago asten duzu, eskene, entrinketian hori ospoin poskantea da, hori esaten duguna ez, sare e, hori ongi, ongi... Ba bestea bai. Bai, bai, eta hori nik askotan ez dut Eh, onzenatu eta eta jokatu ez dakitzen bortzio saipartzi busi du, segiduan, trinketian pizkoat, ora uren dizkoat, lasa itzeko ez, hori behar da ez lekua hori aztu, eta bueno ikusiko du eta bertze zehaukera ze ditut. Pampiladius ere hori zanen duzulaguntzeko preas, pentsatzen duz? Bai, bai, bai pentsatzen duz bai ez. bai, ja diadanik honitzen pizkoat batzitegin entenemen duzuk egiten Uh, hori manu manu eta agauza horiek, apampirekin ere, eta bueno, ba, ni hongi baren bainiz uh, hongoniz, eta gortputza hongi isentzen behar dut jokatzea, uh, bueno, edo esketparetan, ez, edo, edo, edo trinketian ez hongi baren bainiz. Ageriko beraz sigurdena da pilota ez toela utziko lekuindarrak asperekin azken partida hotxailarren ogoita batean jukatuko du Eibarren eta ondoti komen aldigisako bat eginentzako Ipar Euskal Herrian marxoan.